Goizian, jendiak taldeka joan dira ondoketa inguruko mendietarata. mendi be eskola horretan. Ebe jendiaren nomengeren araberaz, partekatu gira, e, irati, horizon, zurzai. Denetai bildudut egu eta guai behe esi behar. Zon bat mota bazinituen zuke? Ezin dute egin dotzena bat zehurik, zentabai dira hain niz, behar ditu gezagut zen. Denetai da. me uh, kasko beltzak ta guti,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 Hemen daukagu boletu saerius, eh, edo ondo kasko beltza egitendakoa, boletu ondo beltza, beltza eduliz be badago, eh, onjo suria guretzat, zuek eh, zen eh, zango diozuek, asko suria, edo... Tageroia, aldamenean, badaukagu olan jateko horren beste baliorik ez daukaten beste gauza batzuk, edo zuzenean jangarriak ez direnak, perretzikorik eh, gehienak ez dira jatekoak, uh -huh. geienak ez daukate balio gastronomikorik. Guk hor goian topatu ditugu batzuk eh, ilgarriak eh, direnak ere eh, perretzikoak eh, jakin behar dira. Eta onjoak izeiteko baote da segeretu bat. So gomu fuek, gajeitenduko gehien bat. <laughs> <laughs> Alsua no laden. <laughs>